За кілька хвилин, чисто поголений і вдягнутий, майор уже прямував до літньої кухні, з якої чутно було брязкіт посуду. «Доброго ранку!» – Тетяна викладала на тарілку рум'яні пиріжки. Поруч височіли складені гіркою і не менш привабливі на вигляд пундики, а на плиті з великої таці визирав живописний пиріг. «Доброго!» – майор звів брови, демонструючи здивування – «Коли це ви все успілі?» «Ай!» – махнула рукою господиня. «Що там стигати? Пригощайтеся!» І переклала пиріг на саму середину. «Балуєте ви нас? Ми так цей розтовстієм?» «Ой!» – господиня недовірливо нахилила голову. «Як у своєму інституті не розтовстіли?» Так від моїх пирогів тим більше нічого з вами не буде. Он у вас фігура яка. Микола Пилипович зашарівся з приємності. Про фігуру він дбав. Мені якраз такі чоловіки подобаються. Наші он. Пузи порозпускають, соромно дивитись. А напарник ваш взагалі, наче статуя грецька. У вас в інституті всі такі? Та ні. Від згадки про інститут Микола Пилипович внутрішньо підібрався. «Ми спортом займаємося цим волейболом». «Беріть пиріжки!» Микола Пилипович заперечливо похитав головою. «Я цей, попізже, я погуляю, а це потом». «Бігати будете?» – здогадалася Тетяна. «Ага», – зрадів майор. Моціон. Схилившись над столом, Тетяна поправила комірець халата, і колихання грудей у викоті, що їх викликав такий простий рух, примусило Миколу Пилиповича гучно ковтнути слину. «А напарник ваш не бігає?» «Та ні», – Микола Пилипович довгенько збирався з думками. «Там чура йому цей, трохи фізіономію...» Відрихтували не посмотрели що статуя грецька. Хто? Тетяна сплеснула руками і цим підняла такі колихання, що майор ковтнув ще гучніше. Не знаю, так що ви не удивляйтесь. Микола Плипович вирішив ретируватися від гріха і, не відриваючи погляду від Тетяниних краєвидів, зробив крок до дверей. «Ну, я побіжав. Не затримуйтесь!» Вона нарешті вирівнялася, і майор насправді побіг до хвіртки. Озирнувшись ще раз, він вискочив на вулицю, але там стишив ходу, зметикувавши, що у брюках та сорочці ще й з капелюхом на голові мало нагадує фізкультурника. Попри нічні пригоди, Микола Пилиповича не полишало відчуття великої удачі. Вона сама прийшла до рук, так що тепер тільки встигай. «Інформація, люди, контакти – все до твоїх послуг». Його не надто турбували травми підлеглого. До людей взагалі і колег, зокрема, майор ставився прагматично. У крайньому разі напарника замінять. А от надзвичайна подія – та ще й у такому локальному середовищі це справжній подарунок долі, треба тільки правильно його використати. Думки майора не встигли остаточно сформуватися, бо дорога до клубу, що її насилу подала вчора з пораненим напарником на спині, сьогодні зайняла лише 15 хвилин. Світилам науки. Від порога клубу піднятою рукою салютував парторг. «Ти диви, живий після вчорашнього!» Майор махнув рукою відповідь та клацнув каблуками. «А сам жлобського віста!» Він вирішив першим повідомити місцеву владу, не чекаючи поки лейтенантове обличчя саме про все красномовно розповість. «Проблема у нас!» Він потиснув парторгову руку і трохи затримав її у своїй долоні. «Петра вчора побили!» Парторг квапливо висмикнув свою п'ятерню і чомусь витер її об штани. «Як побили?» «Сильно, но жить буде!» На танцях майору піймав обличчя співрозмовника, як у приціл. «Откуда ви знаєте?» «Значить, на танцях!» Партор дружню підчепив Миколу Пилиповича під лікоть. «У нас, крім як на танцях, бійок не буває. Зате там, точніше тут, кожен місяць». Майор у свою чергу теж викрутився із парторгової руки, бо так незручно було дивитися співрозмовникові в очі. «Ви ж вчора дочку свою з танцем зустрічали». «Нічого не бачили?» Той знизав плечима. «Та я не до клубу ходив, а додому. Треба Леську спитати, вона ж на танцях була». «Спитайте», – попрохав Микола Пилипович. Є, шо, пусть тут же до мене». «Єсть». Парторг знову придуркувато відсалютував. «Дозвольте йти?» Відпустивши місцеву владу, Микола Пилипович взявся до справи. От вони, кущів, яких вчора відпочивав лейтенант. Від стежки туди вів добре помітний слід. Хтось порядно поламав гілля, поки тягнув хлопцеве тіло крізь зелень. Хоча не виключено, що це сам потерпілий проповз. Він навряд чи був при пам'яті, але професійні рефлекси примушують шукати сховища. При детальному огляді неподалік знайшовся гудзик з м'ясом вирваний з лейтенантової сорочки. За його розташуванням і напрямком сліду можна було визначити місце подій. Ближче до клубу на землі досвідчене око одразу помітило сліди. Ось тут він упав, ось чиїсь ноги, багато ніг, певно гуртом пройшлися по хлопцеві. Слава Богу, ще ніхто зранку не встиг натоптати. Микола Пилипович роззирнувся навкруги. Якщо вночі на клубі горів ліхтар, то це якраз на межі його світла. Хріново, товариш лейтенант. Покрутившись біля ганку, деякий час і з'ясувавши, що нічого корисного більше роздивитися не вдасться, майор взявся за пошуки знаряддя злочину власне того предмета, за допомогою якого завалили Петра. Зрозуміло, що такого бугая голіруч не візьмеш. Судячи з характеру шкоджень, це мала бути дерев'яна палиця,